Йдіть, баба, до Києва та пошукайте милашки, бо як не підете, то я вас силою потягну», – сказав Лаврін. «А вже ж, потягни, та ще й коси, та підганяй її батогом ззаду», – крикнула з заворіт баба Параска. «А тобі яке тіло? Чого ти прийшла паскудити мої ворота? Он послинили ворота, як скажена корова», – крикнула от призьби баба Палашка. «Вас волосний присилує йти в Київ за малашкою. «Та залегай її віжками, та й веди! Чого ти на неї дивишся, як на святу та Божу?» – гукала за ворітьми баба Параска. Цілувалася в Києві з ченцями та з чортами, доки не розгубила своєї челяді. «Хто? Я?» – крикнула Палашка і скочила з призби. «А то ж хто, вше чи не я? Добре розговілася, нічого сказати», – говорила Параска. «Іди, Палашко, з нами в волость», – сказав Кайдаш. «Нічого тобі не поможе, там даси одвід перед громадою». Де ви діли мою жінку? Куди ви її завели? кричав Лаврін. Та вона завела її в монастир до ченців, кричала Параска за Вбирайся та йди з нами, нічого тобі не допоможе. Підеш ти з Лавріном знов до Києва та хоч покажеш, де загубило мою невістку, гомонів Кайдаш. Як підеш другий раз у Київ, то не тілуйся з ченцями, крикнула Параска на всю вулицю. Хто? Я? То це ти на мене таке говориш? закричала Палашка і вхопила граблі. «Ось я тобі, стара відьма, покажу чинців та чортів!» Палашка покинула кайдашів, кинулась до воріт і вперіщила граблями по воротях. Параска відскочила. Граблі перебились по половині. Половина відскочила за ворота і зачепила по руці Параску. Параска вхопила шматок граблів і шпурнула ними через ворота на Палашку. Палашка поперла державном на вулицю на Параску. Параска прийшла під ворота, плюнула в двір і пішла по вулиці». «Бодай тебе побила лиха година та нещаслива. Ще й вона чіпляється до мене, не наче я згубила з світу її невістку», – оголосила крізь сльози Палашка, вхопившись руками за голову. «Це не милашка, а смерть моя. Коли вона засталась у Києві, то певно через тебе, Кайдашихо. Про мене йди собі в Київ чи хоч і за границю, та й шукай її», – сказала Палашка, обертаючись до Кайдашихи. Що ти кажеш? Через мене Мелашка покинула нас. Тобі, палашку, час помирати, а ти набріхуєш на мене. Згаменися, стара бабо, що ти верзеш? Сама ходить по хатах, під дур'ю людей і ти з собою, а на мене складає пеню. Ба через тебе. Хіба люди не говорять за тебе на селі? Хіба не знаємо, як ти нападалась на невістку? От так якраз, як ота стара сука, Параска на мене, що я через неї і світу не бачу. «Палашко, не бреши на старість, ти гріха не боїшся», – сказала Кайдашиха. «Ба не брешу, бреши сама», – крикнула Палашка і кинулась на Кайдашиху, як півень кидається на другого півня. «Ба брешеш, яке тобі діло до мене та до моєї невістки? Яке тобі діло до того, що в нашій хаті робиться? На що тобі заглядать в наші горшки?» Кайдашиха кричала і совалась кулаками до Палашки. Палашка кидалась до Кайдашихи і била кулаком об кулак. Вони то збігались, то розбігались, як ті півні, що кидаються один на одного. «За мої горшки, за мою невістку, ось тобі на!» сказала Кайдашиха і дала Палашці дулю під самісінький ніс, так що вона аж голову задерла. «А тобі ось дві!» Палашка стулила дві дулі, покрутила одну кругом другої і сунула обидві під самий ніс Кайдашисі. Кайдаш побачив, що не переливки, пхнув одну бабу на один бік, а другу на другий. «Куди яка панія? Проша та проша, пані економша!» – дражнилась палашка з Кайдашихи. «Це попанський дулі, сучиш? Нічого казати. Звичайно. Не твоє діло, попанський чи не попанський. Вбирайся та ході в волость. От що!» – репетувала Кайдашиха. «То й піду. Ти думаєш, я тебе боюся? То й піду. Піди, вперше вберися в жовті чоботи та в червоне намисто, пані економшо, коли хочеш вести мене позивати в волость!» «Не тільки в жовті, в червоні чоботи взуюся, а таки тебе в тюрму посаджу!» – кричала Кайдашиха і крутилася на одному місці, неначе козочка козачка танцювала. Кайдаш і Лаврін микались і собі в бабську змашку, кричали на все горло, змагались разом з бабами і підняли такий гвалт на весь куток, що люди повибігали з хат. Параска знов вернулась, сперлась руками на ворота і злістю осміхалась своїми сірими очима. Кайдаші таки потягли бабу Палашку в волость. Параска пішла за ними на зирці віддалеке. Палашка, ніби почула її плечима, обернулась, взяла грудку землі та й пожбурила на неї. «На свого батька кидай, скажена!» – крикнула здалека Параска. На, цю, цю, на, сіра!» – крикнула Палашка і знов пожбурила на Параску грудкою. «Понесі своєму чоловікові та дочці на закуску!» – крикнула Параска і все-таки йшла за кайдашами в волость. Волосний розпитав про їх долю, вилаяв Палашку, але не присудив їй йти в Київ шукати Малашки. Він сказав, що Малашка не маленька, а коли зосталась у Києві, то вона мала свій розум у голові для того.